az Állatvédő Egyesület közleménye. Elnökségünk hosszú harcainak eredményeképpen végre fölépült és megkezdte működését a nyúlpörkölt és gyár új üzemrészlege, a dobozbontó. Itt a frissen elkészült konzerveket újra kinyitják, és a levükből kiszedett nyúldarabokból, illetve halszeletekből helyreállítják az eredeti állatot, melyet aztán lelőhelyére szállítva szabadon bocsátanak. Köszönet a pörkölt gyár igazgatóságának, mely annyi visszaélés és vita után végre helyesen értelmezi a humanizmust.